دویمه خبره پدی سورتونو که دا قرآن دا قومی و بینو لقوامی انقلاب تسکره خو پا ترتیب سرا دیو جنا سندی سه بوی چه دا حوامیم چی دی حوامیم دو و سورتونو وی دی دید نبی علیہ السلام تیس سال زندگی تیس سال زندگی د نبی علیہ السلام په صورتونو کې په یو خاص ترتیب سره پیښ کړیو بیان کړي را ۲۳ ساله زندگی حوامي مو کی. او کله چې دغه حوامي مو د مزامین سره ور ورسره سیرت مطالعه کړي نو بالکل ۲۳ ساله زندگی مخطر ترای شي هغه مونږ ویلو چې صورتي مؤمن کې دعوته للقرآن او خو اول نزریه بیان ده سو اساسی نزریه دکا اول ده نزریه کار شروع کی دویم بیا صورت مومن که بیان ده نزریه و داغه د دا تفهیم و تشري ورپسه صورت سجده که ده داغه په پا اساس تنظیم سازی وا یاداکہ کوم خانق چې په نظریه جوړ شو دا منظم کې نو د سورته سجدہ کې ذکر او بیا سورته شورا کې د دغه نظری پاساس چې کوم تنظیم موجود تراغلې وي دغه سیاسی نظام بسی د سورته شورا پرون دیځه pore ویلې او سورته زخروف سورته زخروف کې یو خو دا قران والی سره خبره دا همدان نظام واله سره دا, دا قران والی سره دا, دا چې بنیادی د حوامي مداوخه دعوت ال قران وا خو صورت مؤمن کې وای چې تاسو دا اراز دا وجنه الله وې زدا قران نشم دنا پورته کوله وغسته تاڅي نه مننه نو څه مطلب الله به را لګينا د سيني شکې کته څه نه مننه پتا زه خلګي او کبد لګي قران به زي الله وی نازل اپدي پینځم آیات کې دغه داوه بیانې افا نظر بو ان کوم ذکر صفهن انكم دم قوم مسرفين تاسو قومي مسرفينې قران نه مننه اراس نو ولی زدنه قران واړو مو قران را لیگل بند کم د سینې شکه معنا مطلب تاسو باندې با خلګي که بدله گی تاسو منی کنه له منی دا قران بنازیلیږي او دا قران باید بیانې دی صورت مقصدی سجیو خبر ادا دیمه خبره د دی دې صورت صورت زخروف کې د دې نظری پاساس جوړشي وی تنظیم والاو ماشينه زام ماشينه زام سره marked سو سیاسی وس ماشينه زام دا ایده پارماخذ ایده پارماخذ آیت نمبر 32 ده چې دې کې د ماشينه زام خبره ده اا هم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم عیشتهم نه معشه په حياتې دنیا ورپانه بعض فوقه بعض د اجات لیت تې د بعضو کوم بعض سخر رحمه ربې که خیر مې ماژمون قورمان د خوآ نه په ی و کې پوره اسلامی معشي نظرې پیش او دا چې اوسختې سړی خبری و اوبار حال ی یا و یاد ما نظام سه جیبه جیبهګزارونې وکړل. اهم یقسمون رحمت بک ولی دا رحمت در رب د دې تقسیم به ولې د خلکو په لاس کې څه مطلب چې دا اسلام معیشتی نظام فری اکانمي نه د پابند را تقسیماتهونه کوي الله بکی دار نحن قسمنا بينهم معیشتهم نحن څه مطلب ها پدې معیشتی نظام کې به دا الله د مذاب عمل د آزاد بنی اور پس یو ګورا قسم مطلب چې کم د سوشلسټو کمنسو نظریه دا ناغه امرات کړه ای سوې اشتراکیت ته چا وسره مساوات ته قران سوې قسم نا تقسیم مون کړه او قسم هم بینهم بینهم کې اشاره ده ملکیت ته چه ذاتی ملکیت ها مشتا ذاتی ملکیت نمانی اما ده مایشی وصول اشاره ده تاک ایده پارا مایشیات مانی کتابو نصده و گوری پتر مفتی تقیو سمانی صاحب کتاب ده اه اسلام کا مایشت اور تجارت مایشت تجارت آقا که تامایی که دا معیشیت نظری اصول و غیره خود دلید برحال نو دا خبره چه کمونست سوی ای اشتراکیت قائل آقا انفرادی ذاتی ملکیت نمانی او دا حرس زر زن زمین شریک او شریک قرآن بردو که قسمنا بین هم تقسیم من کړه د دې منس کې کړه دا نو چې منس کې او کو الله ور کنه ملکیت شته دا درې نظرې دي بنیادی غټ دنیا کې د ماشیا یو اشتراکی کومونست دم سوشالست ټیک ده اه سلورم بګدرم پک بګي کیپټالیزم سرمایدارانه نظام او د دې ډریمونو مقابله کې سلورم دے دا معاشی دا دی د اسلام ماشینه اشتراکیه والا ذاتی ملکیت نه انکار کوي مېشد دا سوشلسټ مساوات وقایل دي او سرمایدارا نظام د ذاتی ملکیت قایل دي اوی نه دي قایل ادعا دي قایل دي خدا آزاد فری کانمي ستا خو خد سنګ غټیو سنګ خرچ کوي اسلام د دې دواړو مانس کې د اعتدال خبره کوي اسلام خود دین وسط کنو مت وسط نه س کوي یو طرف ته ذاتی ملکیت منی خپل طرف ته په پابندی ملګولې دا ذاتی ملکیت به د مهنت کړه ده غټلې د خلیزه نه ستېري غټلې ده لیدو ایدل بم بکې ورکه نه دا خود د خپل ذاتی ملکیت دې پکې شریک نه دی واسه ها دادا پابنده پابنسه ده حلال حرامو په خیال ساتي او چې کمه او نو د شریعت ترپنب سي سالانه 40 اه فیصد سلوي ختمه دا سلوي ختمه ودی غریب مسكين لپاره په دې بابان کړه ټولو کې وسرند شریک کړه نو ګور ان نحنو قسمنا هم یعنی دا مایشه تقسیم به د الله د قانون مطابق او دانگ به نه هم ددي ملکیت وی وي او بل وفاانه بعض هم فوق بعض داجاتین مساات لیم در ورکه مسااتبرابر چې د سره یو لا د سره یو لاک پ کاري د لکه د ځان لو ګټی نه په نه شو به خبر د نه دا یو لا که د دل دله د دل یو لانیشهک د په دره کبلو وور کې او په چا د سره. الله سوینا ورفانا بازن فوق باز درجات دا د مال اوچ نیچ الله وای مه خیره سو په مالداری سو په غریب غریب باندې دا پابندینه چې به ټولو مر غریب دی د مهنتو کی الله بدل امر کی فلیکن اوچ نیش وای دا ولې په دې خ دنيا نظام روان ده کله یتخذا بازن بازن سخریا باز به با سنې سي ها ما تا ته ها خادم کټول سرمایدار وې نو بیا با مزدوری چا کوله خټي لوټي بچا نوکر بسوکو ها بیا په ټول کارخانه نو نیک او مزدورو بیا سو دا والله نه زم په دنیا روانه کړه اشتراکیه او مساوات والا د دې فطرت خلاف نظریه دنیا لورګي او ټول بیا برابره یا بتول شریکه نا دا مساوات پده معاشیت کے پده مانه بانه چه تمام ده یوشان مالدار یا یوشان ملکیت والاشی نا داره دا فطرت نخیراب دا با اوچ نیش سوک با مالدار سوک غریب سوک نیک سوک مزدور سوک او سوک با که مزدور کار دا بای دا دنیا نظام دینه بغیر چلیگی نم لیت تخز بازم بازن آب وصرا و سره بل یو نظر یې ورګی چې ورحمت ربیک خیر مم ما یجمعون دا دنیا دا اصل شیم نه دی غره د دینه به تر شه الله سره دی نو به دنیا بدا شړم نی لا کول چې دې صرف دنیا پرش د دې اشاره وکړي نو زای یو نوکته پوره معاشي نظام د اسلام لپاره دی یو دلته شو یو بل کوم ځای سورته سورت قصص کے خیالو دا قارون پا باس کے سوره قصص کې خیالو د قارون په باس کې ال تم موږ معاشي اصول خورې دل تم شو ال تم شو خو هر حل سوره زخرف کې سو تو خبرې د قرانوالې سره خبره دادا چې دا قران ک په تاسو خن نه لګي نو نه دی لګي تاسو د خنه لګي دوه راز د وجنه نه بندول شم نه بیان باندې دي شه نو زه اشاره دې ته چې قران په خل خلقو خلګي کې بدلګي تبې بیانوي قرآن د چه دا وجه بندول یرا دی خلق بانی خندلی گی زین بیانو نا آن لورڈ سپیکر خیر بند کا خلی که درس ما بندوا من خلکلوی نا لورڈ سپیکر بنا بندو نا خیر مسئلی دی جوڑی گی می بنی کا خو درس ما پریده نا مطلب قرآن با دا چه دا وجه نا او دویم داوا چه دا داغی اساسی نظری په بنیاد بانده کم آه تنظیم و جماعت وجود تراغله ماشی دا ماشینی نظام ادي صورت پېښ او سروکوگانو دراج اوله رکو کې خو همدا خبره کوي چې تاسو د اراز د وجنه قران الله وین نشم بندول او نشم رکاول اپا نظر بو ان کومذکر نو د مروکو کې با دعوت للقران چوبې شکی وای قال ولو جئتكم بأحد مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به او دا شه د قران تذکرہ دین امه 22 کې هم اته نام کتابه من قبلی فهم به مستمسکون نو دعوت ال قران درمره کو وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريهتين عظيم ان ذا القران متالق دعوت بدی کی سلو و سلورم رکوکم دعوت ال القران چدی سیاد نے شروع کڑے دعوت ال القران وميا اشوان ذکر الرحمان نقیز له شيطانا فهو له قرین قران باندې خبرات اویہ 43 کیم و فستم بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ سِرَاتٍ مُسْتَقِيمُ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَّكَ وَلَيْ قَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ پینزم رکوک تسکیر بے ایام اللہ دے قرآن تدعوت ورکیخو پا تسکیر بے ایام اللہ سر کم خلق قرآن نمنی نمخ کنو قومن عبرتوالی ایمی تواکڑ شبگا ما رو دا خبره کوي د قرآن تعلیم توحید ده نو دا قرآن پا دی تعلیم توحید باندې دا مشرکین یو شبها او دا غی جواب ولما زور ابن مریم ومثلا ازا قوم که منهو یسیدون وقالو آلیحتنا خیرون امهو ما زربوه لکا الا جدلا بلهم قوم خسیمون دا دا قران د تعلیم یعنی توحید باندې د مشرکین او د شبهه جواب او عمر کوکه اخیره کې بیا واپس دعوت ال قران تا قران دعوت ورکې دغه قران بې دي بد لګید نه الله وای چې بد لګید له ساسه ده بد لګید او راز ده وجنه نه ازم کنه پورته کولې شم چې واپس یو چت کم او نه بندولې شم چې بانی کم دا بوی اور پسیر سورته دخان سورته دخان او جاسیه دواړه یا دواړو سورته نا په دې کې د قران والي سره خزانه ځان له دعوه ده خدای دی نظام والي دخان جاسیه کې بیان ده د قومي انقلاب قومي سطحي انقلاب دې کبله د قومي سطحي د انقلاب تذکره وکي دې دواړو صورتونو کې دوخان کې وا دا د دا دعوت ال قران والي سره دا خبرې چې قران لैलې مبارکه کې نازل کړه فی لیلۃ المبارکه انزلنا فی لیلۃ مبارک نو کم خلک چې اوس د مبارک کتاب اته و نه کوي نو دنیا کې بزالې او آخرت کې د عذاب نه نشي بچ کے قرآن لیلت مبارکہ کے نازل دے برکتی کتاب دے کو سوکی اتباع نہ دنیا کے زلت آخرت کے عذاب او دا قومی انقلاب پدی کے بیان شوی دے سور دخان کې د دا قومی سطح ہے دا داfaat نمبر 18 کې وته اشاره ده په دیبانی مثال د موسی عليه السلام د انقلاب تذکرہ کوي موسی عليه السلام تذکرې دې صورت کې کوي د دې 17 18 آیات ولقت فتننا قبل ومقام فرعون وجاؤهم رسول کریم موسی عليه السلام راغله سی ویلو انا ادو عباد الله انا ادو الیا عباد الله دا سده اشاره قومین کلا ول موسی علیہ السلام پجوان کې بینو لقامین خلاف نه دراغره بینو قومي د بني اسرائيلو ختره راغې د سليمان او دا داوود له سلام دور کې انقلابي ست ترسه موسی علیہ السلام شروع چې کوم کړه ده د کم انقلاب شروع کړه دا, دا قومي زکر فرعون تسوی انا عدو علیہ عباد اللہ دا قوم ما ترابره دا زودہ دا اللہ دین بیان نو د موسیٰ علیہ السلام چکم قومی سطح انقلابو نو دا پیغمبرت حابم انقلابی نبی علیہ السلام ما که کہ دا قومی سطح دا انقلاب کوششک اینی لکم رسولون امین وعلا تعالو علاللہ انی آتویکم بسلطان مبین نو دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام انقلاب قومي او قومي صد نو د الله نه وت حکومت شو کنه چې په اسره بے بادی لاله انکم متتبون نو قومی روانک. دا قومی دا قوم یو چت روانه د قومین انقلاب ست د بارے قوم د دی فرع مصر نه روانه ک هجرت لا او بوته چې آزادانه تور ال تیو قومین انقلاب راش نو د تقسی نبی علی سلام تموی استاګار ممسی اول قومی انقلاب و زاغی لپاره د محمد صلی الله علیه و سیرت او تاریخ ته غوري اغم د فرعونیا فرعون تداویل وان ادو الی عباد الله د الله دا عبادت apreda ندلتم د دې دور فرعون سو کو ابو جهل امدا مکه خلق پنجه کینی ولیو ادو الی عباد الله دا را پریده دین بیان ک نه پرخواسته نو فاسرب عبادی لعلن دیمبو نبی علیہ السلام مدینه ته ہجرت وک سوہابازان سره بوتلل او التے یو قومي انقلاب برپا کړ د مدینه ریاست دا اولن سو د قومي ستې انقلاب قومي ست د دې صورت کې دغه د قومي ست ه د انقلاب بیان روکوګانو کې ووره اوله روکوګي بیان د تذکیر به ایام لال چه دې قران نه اراز کوي نو دنیا کې به ذليلي لکه وګور دنیا قوم او فرعون او فرعون قوم د دنیا په عذاب باندې اخته ش غارپ اینم جندن مغرقون کم ترکون من جنات وعیون و ضرورن و مقامن کریم اغار ستی پایتی شو فما بکتالیم و سماو الارد وما کانو منذرین نم حلت ملو شو او نوار پسی از مکی اسمانون او جڑد چه تباشون و چاپی جڑا منک بس دنیا تی پارامش نو دیکی تسکیر بی ایام اللہ چی دا کتاب نعراز کئی دارنگ دوی مرکو کې بیا ام دغا تذکرے به ایام اللالے خودی کی هم دغه خبره کئ د قوم توبع تذکرے کئ ا خیر ان ام قوم توبع قوم توبع د قوم توبع قد توبقوم دا, دا خبره نو منلئ علم دنیا کی ذلیل او خوار کڑل نو دا والا کنم نی دی بم ذلیل او خوار ش دغه د الله د کتابنا اعتراض او انکار کوونکي ان با د اخرت په عذابهم مبتلا کیږي نو عذاب اخروی دغه بیان ان شجره الزقوم طعام لسم کلم یغلی يغلي في کا غلی الحمیم خضو تلوه الى سوائل جهنم ثم سبو فوق راسي من عذاب الحميم نو داخره د دا عذاب تشکرہ سورۃ الجاثیہ سورۃ الجاثیہ کې د دعوت القران والیہ سره موضوع دا چې دا الله د کتاب اتبا د عزت سبب دی بری عزت ملاوی کی او دی صورت کې بیان دا قومي انقلاب دي شپړه سموات الله سميات کې دلته هم د قومي انقلاب تذکرہ شپړه سم کې بیا د بنی اسرائیل تذکرہ کړل ورقداتنا بنی اسرائیل کتاب والحكم ونبوۃ ورزقنا ومن الطيبات وفضلناهم على العالمين وفضلناهم على العالمين واتنا من الامر بيانات من الامر دا دقه شريعت خبرو الله دا, خبر دا, دا نظام خو دا قومي سطح هر نو اتلسم کی بیاوی ثم جعلنا كالا شريعت من الامر فتتبعها تاتم شريعت راغري شريعت من الامر ولا تتبع احوال الذين نو د شریعت او د قومي سطحې د انقلاب تذکره پايډ نمبر 16 او 18 کې پر وګړو کې د صورت قرانه والي سره خداوا اتبع کتاب او قران سره عزت راځي ناول رکو کې وایي ترک اتباع کتاب الله سرا ذلت لازم ده الله کتاب پری دینو ذلیل بשי او کتابم پر هوستل خو لیکن د دغه کتاب غا نظام کنا قومي نظام تذکرم د انقلاب کلا کدا قومي ست هداین انقلاب رانیشي شریعت چه ول دلت نوم کې سمجالنا کالا شریعت من الامر فتتبع شریعت ست وای ها دا قومی قومی شریعت نظام د قومي ست دي ولي بین ول شریعت نه وي تابع خلافت وي دا ټکی دا سرول بل شریعت مینلام نو قومي ست کس نه کی شریعت ښا پاکستان کې به خلافت راولای ک شریعت برابر ہے شریعت ښا پاکستان کې خلافت ناراضي او د ټولي دنیا مسلمانان جي اوزي شي بیا بسې خلافتي پديزان پويو افغانستان کې به خلافتی کو شریعت وي دیو جن طالبانو خيارو د مولا عمر رحمه الله دوخنه صدر نومي سوار کړي ده خلافتنا نه مطلب چې پیره قوبل ګټ کې او سو پیدا شوی خلافت راوول خلافت هم کنا ايو خيار دي په دې خبره پو یو چې د افغانستان کم نظام او سيستم حکومت ته خلا تمام امت مسلمه دای پلاس بیت نه دا کړي او چې تمام امت باید او دی دینه به خلافت جوړي. او دامون تاریخ پرخواال ته تهسو خبرې کړی د خلافت خو زه وخت نه او چ ارتځمن کې که جر د راغې بیا پې پوه کوم خو دلته د تمه چې د قومیسطې ته چر خلافت نوویللی کې. دغه بجه وچ نبی اسلام مدینه کې ریاست قایم ک ته خلافت نه ویل خلافت کله شو د بهکرسیخ دور نه ولې نبی علی السلامي نبوت وی بیا بسي خلافتي وجداد چې د مديني ریاست سرب قومي ستخره نو سوته اسلامی ریاست کله چې وګر صدیق او فتوحات او به عمر ځلان هو خبره غټه شو نو جوړ شو خلافت جوړ شو دیو جن مغل دورو داغا رنګونو شورو شوروشه و, شور و د بنگال نه هندستان د پاکستان د علاقہ افغانستان خدای ته سوې سلطنت نه وي خلافت نه وي خلافت نه وي سلطنت د بیا په افغانستان کې د مغل دور نه مخکې حکومتونه احمد شاہ ابدالی راغله او ډېر عادل انصاف والا چې په هندستاني وللس حمله کړي و یعنی افغانستانی هندستان دغه زيرو محمود غزنوي او اغه غزنيه مرکز او اغه ترپته د او سمرقند او دې ترپته هندستان باندې راغلو کمبوت سومنات اي مات کو د هندستاني قبضه غاړه خلافت نو نوغشت سلطنت سلاجقره على السلجوکیان چې د اسلام په تاریخ کې خلق چي عادی کړه نو د خلافت عثمانینم ډیر لوی تریافته دور او ډیر لوی خدمات به کی شوې دی سلاجقټ ډیر مضبوط حکمرانانو زمونږ تاریخ کې خو خلافت نه سلطنت خوارزم راغلی او ډیر لوی مملکته هو هغه د ماوراءالنهر ټولې علاقې خراسان د دی زین وګوري خو څو سلطنت نو ماې طالبان پویدل نو ولومرد واخنه چې څنګه حکومت راغې نو مې ولا څو ورک خلافت اسلامی ها ها سا امارت اسلام یو خيارته و ولي چې لا پاتره کړئ خلافت څنګه راځي د طریقې سي چې اشاره ما کړم خو خلافت بین الاقوامي نظام تويلي نو دي دا نظام لا بين الاقوامي شوه نه ده پاکستان په ویسه نه چې کلی کې انقلاب راولې و خلافت می قائم خلافت دین او لقومی دی تویلی کیخه او د اړینت چلاندی د قومي ستیا وسي شريعتي نو پاکستان کې زکا زموږ د شاتويد او سنت منشور کې امدادي چې مو پاکستان کې د نيفاز شريعت کوشش کو دي نه دي ویل چې د خلافت کوشش وکاو په څه په خبرو ځان پويا وې سلاحات سي خبري سي په کې نو بهر حال وګوره دا د قومي ست هي انقلاب وکنه نو لفظه و لسه استعمال کا شریعت سمجعلنا کا على شریعت من الامر فتبه ها قومی سطح دک بینو لقامی ته ال تبقارک خلافت ویلے ہو چه آدم علیہ السلام دسوئی آدم انی جعلو ان انی جعلن فی الارد خلیف ادا بینو لقوامی خبر ونائی تبیع خلافت ویلے ہو خا دا عثمانی خلافت چه دا اول نا خلافت نو خا دا اولنه سلطنته دا سلطنته دراسه چې د دې کلنه بنیاد د سلطنت کې خصتې شو نو د دې اولنه سلطان اغا عثمان خانو عثمان خان دوجنه د خلافت تا خلافت عثماني په دی وجوي چې بنیاد د سلطان عثمان خان یې عثمانی دا مطلب نا چې عثمان رضی الله ہوتے نسبته نا دا د دې سلطان ته نسبت نو د دې عثمان خبره شو ورو شو تل تل لا نهه سلاطین پوره دا سلطنت نه هم پکی سلیمه اولو دا سلطانو اود تل زموږ د خلافتونه ختم شویو بنو عباس آئی زوال را تاتاریان تا تاریان را خلافت زمون بغداد کی ختم که ختم کم نو د بغداد دا خلیفه چې شهید که شازادگان او وجل نو دا دینست شازادگان پوٹ شو تخت دیدل الار المصر تا مصر د تا تاریان او نبچو نا مصر خود خلافتی سوا دلته خلافت ختم شو اغا شازادگان چه ال تلار المصر نو د مصر مسلمانانو چې خلیفہ ختم شو ته شاهزاده دغه پلاسه کو نو التا مصر کې څه جوړ شو خلافت نو مصر کې خلافت داسې کمزور او هو بیا التا مصر ته ايته مسئلے وی داسې نور مختلف خلک عیسایان منګولیان یو بل یاسبکه مسلمانانو مو خلافت ته مسئلے جوړول نو التا د مصر سه علاقې ملکونه ته خلیفانه نیولې شوی نو دا سلیم اول چې د خ... سلطنت عثمانی سره حکمران د تطهوله کیږي نو دا وا چې هر دور کې څو نه سلاطین بو او دنیا کې به کم خلیفه موجود دا غا ماتحت به ځانګړو دلته به نظام خپلو خو لیکن دا غې طاعت وکاو دا د مغل دور د حکمرانان نه دی سلطنت جوړ کړو خو لیکن اغلته خلافت عثمانی په خپل سر باندې سرپرست غاڼه وجه جنا دا دغه دا کتاب چیرې شاندار مازی مازیواله دغه دا اکبر خبرې کړې دي وی اکبر یو ورځ روانو داسې نور وزیران مشيران و, و چا چاوتوي دا کار نو اکبر ورته وی چې ټیک دا, دا کار به میکړو نه چې خلیفه خپشي وره خلیفه خپش ځان سرپرست ته کې غاڼه خلافه طال د تغسه د اوسمانيانو په ترکي او دغه اريا باندې ايشي ای کو چاکو تا ویل کې ده ايشي ای کو چک باندې د دي سلطنت راغله اناتوليه او دغه علاقې په دي باندې لیکه خل... طرف خو هغه مصر کې خليفه موجود نو د خليفه تقدس معنا د ته اتلو شول ته خليفه ته مسلی دي نو دا سلیم اول د دې زن د خو منظم سلطنت او د فوجر سواغه شورلل ناغه علاقې ور لا واپس آزاد اېکړل نو خلیفته وی مړدل ته سکه اعزازه چي شو چرتا ایشي کوچک الته لاړ شو نو خلیفہ ځان سر دل تراوس دا خلکو نه بچ کوله دا پا خلیفہ جدلته نظام او کت مې خلافت څنګه جوړیږي او سلطنت عثماني خلافت تا څنګه منده اولې ورځې نه خلافت نو وو سلات اتوس نهو سلاتینو پور دا سلطانت ته کلا چه خلیفه دا مصر دلتا شه دلته دلتا چه غا حالاتو قتل دان منظم او ترقی آفتو مخی او خدمت که دا اسلامو دا دین نو سلیم تیوی خلیفه تا دا دی خپل تمام ترکیو دا دی ایری علاقه خپل علماء قاضیان راغون کا ناغی راغون کا در بار دا خلیفہ سوال یې غویدان نو خلیفہ هغه ټول قاضیان مولیاں په موجودییا کې اعلانو کو چې زبودا شويم خلافت رانه سنبادي لہذا زه خلافت سلیم ته پرېږدم نو د سلیم په لاس باندې خلیفہ شوک بیتو کو وغو علماء ټولو بیتو کو نو سلیم د سلطان په ځای شې شو دا د سلطنت عثمانی یعنی د خلافت عثماني اولانه اخیره سلطان اولی ن علی پس خلیفہ چې خلیفہ و ته خلافت پرې خو دا, دا سې چې لیخه علا غب انه لقا سطح خلافت شو؟ نو عثماني خلافت دق زین روان دا, دا مطلب نه چې دی پاسه د لو خلافت شو کړه دی سلطنت شروع کړه سلطنت د ساتنه چې خلیفہ کله تایید کو و ته خلافت پرې خو بیت کو دا ټول علما قاضیانو خلکو بیت کو بس سلیم سره شو سلطان بځای خلیفشه او اولانه نو دا خلافت بیا روانش په شه په خبره نو د خلافت او دا سلطنت یا ریاست نو د خلافت سطح تا د مین لقامی سطح ته خلافت وایده نه اغه نظام دا او د قومي سطح جکمنه خلافت ني اسی شريعت لکه دا ټکه مې بووله چی دین قومي سطح سره څنګه مالووي يې د بني اسرائيل تذکرہ کړي دا, دا؟ ولقداتینا بني اسرائيل الكتاب نو داغي اغه د محمد صلی الله د دور قومي ستو او دیمه سم مجال کاله شریعت من الامر شریعت اسلامي ریاست بهر حال نودا سورته جاسيه وا رکو کې عمده خبره کای چې ترک اتباع کتاب او ترک شریعت دا د سر زلت لازم او دویمه رکو پایې دا خبره کوي اغه شريعت چه دا قران به ذريعه ميلوده نه د دغه اتيباق کا. سومه جاننه کلا شريعت امر الامر فتبع قران شریعت دوارو او شريعت دواړو سره تعلق او در مروکو کې تر کې اتبای کتاب او تر کې شريعت څوک او تر کې اتبای کتاب پريدي نو دا د شړینا فطرت السلیم السلب کی فطرت السلیم السلب ش قرآن و شریعت پریده نم فطرت السلیم السلب کی دا دیرشتم آیات افرائت من اتخذ الهو هوا واز اللہ اللہ علا علم وختم علا سمی و قلبی وجعل علا بسری غشاوا نفمی اہدیہ من بعد اللہ دیتیس آیات او گو رکا افرائت من اتخذ الهو هوا قران او شریعت پرېخو دا غيټ دیبا هوا په روان شونه عز الله لا حول لا اله لم علم ختم على سمي وقلبي وجعل على بصري اشوا دا فطرتونو افطرت سلمه سلپ چې قران او شریعت پرې آ فطرت سلپ کی دا اوس وګورئ کنه دا نن سبا زمون حکومران دا سکولر لیبرل شریعت قران پر خدانغه فطرت سلیمه سالبره پدې نه پویږي چې کوم بد کوم چا پس روان د چا غلامه ده را سلیمه فطرت ختم شه او سلورو ورو ماروکي دا خبره کوي چې د الله آیات او شریعت او قران پورې استهزاء دا قیامت کې د الله د رحمت نه د محرومې سبب ده یو سړی د شریعت او قران او آیات الہی pore خنداګانې کړي استهزاء کړي کی نو قیامت کې بدې دالدار رحمت نه محروم او د جهنم مستحقی وي ورپسې سورت اخیره صورت دا حوامیم صورت احقاف کې د قران والي سره دا ودا دا چې د دعوت ال القران نه پس مهلت دا سنت ال الهی داعت ال قران محلت پس مهلت ور کول دا سنت الهي داوت خو ور کو خو ید د مینیسی وینا مهلت ور کو دا خو د قران واله سره خبر او د نظام والی سره دی سورت احقاف کې د بین القوامین انقلاب تذکرہ ده اما که دو سورتونو کې قومی وا سیندې وای بین القوامی تذکرہ ده سورت جاسیه اخیری آیات کې اخیری روکو اخیری آیات کې او دا رنګ سورت احقاف کې کړه بین القوامی ستین انقلاب وګورال دوی له سوره جاسی اخری آیات نه شروع کړي دا ولهل کبریا او فسماوات او الارض او هو لذیذ الحکیم الله لبړی د کبریا دې اسمانونه کې نو چې سمکا اسمانونه کې الله لکبریا د مطلب سره چې دا الله نظام به بین ال اقوامي کبریا او فسماوات او الارض ټول عالم به د الله کبریا او د الله دا نظام او د حکم غلبې او دارنگ سورت قااف کې اوتی سیت هلته د دی بینلومی نظام تکه کوي وای صف ن ک نه فر منل جنې یستمی او ال قوول فما ضرو قالانې بررمما قوزی والله او اقومې قالو یا قونا سمینا کتابان اوزل من بعدې موسا مد د قلې ما بين دا یدي لحق ولاطريق مستقیم یا قوجیب دا الله امیننوبي یخفر لکوم میدوننو ب کوم ی جرکو میذا بنا لم وملله ی الله فلی سې موجنفل ار دی ولی سرلو مندون وړیا اولای کفی زلا ل مبی د جنناتو تسکه سممتلب بنوړ چې دا داسې سه نظام او شریعت چې صرف انسانان نا بلکه دا جناتو د پارم ده بین الاقوامی ده بین الاقوامی نظام نصورت اخقاف کې دا بین الاقوامی نظام نشان دهی دا اس رکوگانو تو گو خبر دعوت چې د دعوت هل القران بعد مهلت ور دا د الله سنتي نو دی ولر وکوي چې د عرشي د पारा خپل یو وخت مقرره نو محلت ورکوم کوم په خپل وخت به وما سم. خلقنا سماوات و الارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى اجل مسمى مقرري په خپل وخت نيسم نو دو مروکوو کې هم دغه خبره کوي چې ارااز نه بعد محلت ورکول دا سنت دی په شله یادې به یو له نه فره نار هتون ته باې کوم في حياتی کو دنیا وتم تاتون به وګه اوسم وقت ورکڑو فایدی غصو دا پار محلت ورکڑی شیو در مرو کو ذکر دا قوم عاد دا بطور تسکیر به ایام اللہ دا عدیان و تسکیر کئی بطور تسکیر ایام اللہ محلت ورکوم خوبی نیسم لکا گورا عادیان میونیول او سلو رم آخری رو کوکے دیکھو وئی اعراض عن القرآن عن الكتاب دادا عذاب الٰہی ذریع دا خو محلط ورکول هم د الله عادت او سنت فلولا نصرم اللذین اتخذو من دون اللہ قربانا آلہا اللہ وینی سمئے چداله کتاب دا دا او داغینه راز کړی د په دې 27 28 کې موي او بیا ورسره 420 کې دا وای راز سبب د عذاب دی خو محلت ورکول هم د الله قانون نه دی ترې طریقي دا حوامیم ختم ش مونږ ویلو چې سیندې سب دا وای چې د نبی علی السلام 23 ساله زندگی په دې او صورتونه کې پېو تدریجی ترتیب, سر تدریجی ترتیب سره بایان شوهید سو. تدریجی ترتیب سره سورته اول سورته سو مومن سورې مومن کې اساسی نظریه او داغی تشریح او تفهیم نور پسې سورته سجده کې دا داغی نظریه په تنظیم سازی ځکه اجتماعي کار بغیر تنظیم نه نظریه جوړه شونه بیا تنظیم نو درې مر پسې سورې شورا کې د دي نظام نو صورت سده ور پسې سورج اخرب کې معاشي نظام نو صورت دوخان او جاسيه کې د قومين خلاف ذکر نو صورت احقاف کې د بين لو نظام په دغه طریقا ترتیب سره دا حوامي بیان شوي درس وګور <تصفح> سورتة انام